Jnana Gita nga jiri vachek Shënim Jnana Gita është një diskursi njeshur nbi jnana yoga, rruga drejtë vetë realizimit, si që mësojtë nga Ramana Maharshi, një jurtë jaruna qalës. Në ato ko kur për arsyet e njora nuk këshiloj të nënshkrueshim veprat të tila me emrin e vërtet të autorit, i nana gita konsideroj si vepër e vetë Ramana Maharshit. Ky supozimi gabuar u shkaktua paqëllim nga ledzuesit që lidhnim bekimin filestar me vetë gitan. Fakti që askush nuk dyshoj për këtë, ma dje as i arka koqi, një nga mje shtirit e mje shpirtërorë, është një shënjë rëndësishme, me gjitha të, për faktin se unë jam është vetëm një, natyra hynë nore e të gjithve ne, dhe përshkak se Ramana Maharshi e jetoj atë dhe i nana gita ka dal nga i njëjt i realizim, atë er mund të thuet se autorsia e Ramana Maharshi të është reale. 1. Që ka vesh për të dygjuar? Leto digjoj, dedikuar mësues vetëmi me dashuri dhe respekt. Vetë realizimi është kulmi më i lartë i lavdis që një njeri mund të arrije. Ajo është arritja i lartësisë për të i së cilës nuk ka zë gjë tjetër për të arritur. Ajo është realizimi unitetit me gjithë shka që egzistonë, sepse gjithë shka është manifestuarë egziston dhe më pasë shpërbojt përsëri në Brahman, i cili është një pa një tjetër, i vetëni realitet. Gjitha botët, perëndit, qënjet dhe gjithka tjetër janë vetja e vetme. Brahman është vetja që banon në brënda të gjithëve. Pra ndaj, a i që një dhe prjeton Brahman ashtu si që a i është, pasi ka arritur një vetë kontrol të përsosur, qëtësi dhe përthithje në vetën në ti, shënë në koncentrim të përherë shumë vetë vetën, brënda, dhe në të njëjtë në ko, pashtu shë gjithë shka si ajo vetë. Kjo gjëndje qënjes në identifikimin apsolut me gjdo gjë që egziston, realizimi kësaj përvoje më delikate, të drejtë për drejtë të unitetit dhe realitetit të vetëm të vetes ose bramanit, është përtejtë gjdo mendimi apo i mazhi, e thënë në mënyrë metaforike, hapsira, përjetësia dhe të gjitha qënët e gjalla, shtirje në kombët e një të urti në gjëndin e i dorzimit rëmëtur. Asë perëndit nuk mund të fitojnë në bitë urtin i cilë ka realizuar vetë vetën, sepse a i është bërë vetja e tyre gjithashtu. Qfar është shtegu? Shtegu shtriet në këthimin pas nga format e ndryshueshme, drejtë natyres e tyre të pandryshueshme që është burimi i tyre. A i shtriet në të reshën e vëmondjes u vetdijes nga objekte të obzervuara edhe këthimin e saj në vetë obzervuesin ose dëshmuesin, vetë vetdijen e cilat çon realizimin e natyrës së vërtetë vetes si vetdije e pastër dhe shkatërimin e iluzionit se ne jemi një qenie e kufizuar nga mendja dhe trupi egoja në këtë mënyrë kjo çon në çlirimin nga vuajtjet e kësaj bote dhe nga cikli i rilindjes jetë dhe vdekjet e pa numërtat në të dhe në rivendosjen e lumëturisë natyrore dhe originalet të pakufizuarë së qënje së pastorë. Kjo largon iluzionin e diversitetit dhe të qënë në realizimin e unitetit që është e vërteta më e lartë. Zoti, jeta për e përjetëshme dhe lumëturia e vërtetës. Parakushtet është e gutë. Janë tre para kushte pa të cilat suksesin në shteg është i pamundur. E para është të kuptuarit se jetan në bot është vetëm një seri ndryshime shkalimtare të cilat nuk mund të sielin lumë të ripë të përërshme, dhe prandaj ato të gjitha janë një loj vojtjeje. Para kushti i dytë konsiston në dëshiren për të shpëtuar nga ndryshimet e kësaj botet të përërshme, plot me vështirësi dhe për të bashkuar me bazën e lumëtur dhe të pandërshueshme të gjithë shkaje, vetë vetën, që është Zoti. Para kushti i tretës i shpëtimit, fshjet në kuptimin korekt të mësimit dhe praktikës së ti, që të qonë të shlirimin nga bota dhe nga vojtjet e saj dhe në përthithjene përhershme në lumëturin në pakufishme, të përjeqme dhe të vetëdishme. Përgatitja, Një mendje e shurtër dhe e yndyrë nuk është në gjendje të kuptojë të vërtetën që çon në shpëtim. Një mendje e sqetësuar çaktivizon praktikën shpirtërore të përshem edhe intensive. Mërzia e mendjes mund të hiqet përmes moderimit në ushqim, pije, gjumë, seks dhe mundimit trupor dhe përmes shmangjes mishit, ushimit të pa freskët dhe praktikimit të aktiviteteve dhe asanave adekuate altruiste. Pa pasërtit e mundjes, iqen përmes kontrolit në bishisat të cilat qëndrojnë në njojnë e vlerës së vërtet të knajsis sensuale, naturës kalimtare të saj dhe rezultatit të saj, vojtjes, që të qonë kjo në të reqen nga shisat dhe shmangje në knajsive sensuale, Pastumenduarit rreth dyre e as duke u ngjitur pas dyre. Paqja mendore realizohet nga zhvillimi i dashurisë dhe dëshirave të mira për të gjithë qenjet. Kontrolli i, i frymarrjes dhe përqendrimi në zemrën shpirtërore ose në pikën midis vetullave. Leximi i shkrimave të shenjta dhe soditja rreth kuptimit të tyre, së bashku me kontaktin me ata atë të cilët e kanë kuptuar të vërtetën ose që janë të pakë të në praktikues shpirëtëror të përparuar dhe adhurimi me dashuri i gurus, zotit ose vetes përfshint të gjitha mjetet e përmëndura më parë. Kur fiton pashen dhe forcen e nevojsh me të mëndjes, një student duhet të ndaloj së hum buriko dhe të vazhdoj direkt drejt qëllimit, e cila është arritja e vetë realizimit mësimet mbi iluzionin e botës dhe egos. Një njerëz i injorant silkundet nëpër botën iluzore në kërkim të vullnetit të lumturisë dhe gjithu në mënyra alternative vuan dhe shijon knejsin. Injoranca bazohet në dy shtylla të bindjeve të gabuara. E para, se un jam identik me trupin dhe mendjen time. Dhe e dyta, Se, këna i si e dëshirave mund të të qoj në lumëturit të përhershme në botës. Gjithë shka në botës është kalimtare dhe në ndryshim. As gjë e përhershme dhe e pandryshueshme nuk mund të ngrijet nga jo që është kalimtare. Një vëzhgimi thjesht kundrejt i etës të rethnesh, do të naj vërtetoj këtë të vërtetës absolute. Lindja Jeta dhe vdekja janë karakteristikat të lindura për të gjitha gjërat dhe njërzit. Prandaj, është e pa mundur të jesh për gjithmonë në gjëndi lumëturie në botë. Edhe si kur një njëri të kishtë e një fushit të tilë që gjdo dëshire ti të plotësoj me një herë. A të herë vdekja, duke qënë e vetë mja gjë e sigurt në jetë, me siguri do t'i japë fund lumëturisë të ti. Afshiet lumturria në posedimin në objekteve, ato erë vetë ma i, që do të zëtoron të të gjithë botën, mund të ishte totalisht në gjëndje të lumtur. Por nësa i do të kishte më pak, a i do të ishte më pak i lumtur, dhe nësa i nuk do të kishte asë gjë, a i do të ishte totalisht i pak naqurë. Me gjitha të, ne edhim se nuk është kështu mënyra se si kjo është dhe kështu, ide tona për lumturin janë të gabuara. Lumturia është një gjëndje pajsore e mundje sonë. Ajo është natyra jonë. Nëse një dëshirë shfachet, ajo është për qëndronë mundjen tonë. E cila, në vënd që të përpishet të këthehet në vete, në gjëndjen tonë originale, Në mënyrë i njërante ajo kërkom për pachen dhe lumëturin e humpur në botë për mes plotësimit të dëshirave. Dhe nëse një dëshirë për mbushet, atër mundja jonë që tësojt përkosisht dhe e prjeton vete në pache dhe kështu ajo është e lumëtur. Me gjitha të, në gjëndin e njërances mundja jonë e lithë lumëturin e saj me objektin e fituarë dhe kjo është arsyeja pëse a jo më pas dëshiron më shumë në mënyrë që të përjetoj lumëturin për sëri. Në këtë mënyrë, pasha dhe nervozizmi, lumëturia dhe vojtja vazhdojnë të alternojnë për gjithmonë për një njeri një randë. Prandaj, një njeri mëndësur, duke që një lodhur nga ndryshimet mendore, pyet veten. Kush jam unë? Për nga jam unë, qështë kuptimi i jetës, qëfarë është bota, kush dëshiron të jetë i lumëtur dhe kush është i pak naqurë. Unë jam ende unë, i njëti, një dëshmues që obzervojnë ndryshimet e trupit, mëndjes, ndjenjave, gjëndjes e zgjimit dhe botës së sajë, Gjëndje së ndërimit dhe botës ësaj Dhe hitit në gjumin pa ëndra Prandaj, unë Nuk jam as trupi i gjëndjeve të zgjimit As ëndrave, as mëndja dhe emocionet e saj Por vedia e cila lith të gjitha ato forma dhe gjëndje së bashku Si bazën e tyre në dhe nga ku ato egzistojnë Vedia për trupin mendimet dhe emocionet, gjëndjet e ndërimit dhe zhimit, si dhe asë gjëja e gjumit paëndra kërkon një element unifikues, aftësim për të realizuar, për të qënë të vedishëm për të gjitha të gjëndje. Këj element jemi ne, vedia e pasër dhe e paform. Vedia empirike është vedia që reflekton botën, Vetdija e ëndrave është e njëjta vetdije, por këtu ajo reflekton botën e ëndrave. Edhe njëja e asjës kërkon një observues, dëshmues, i cili përcirie është një dhe e njëjta vetdije. Mendja jonë vendos gabimisht këtë vetdije në trup, por e kundërta e saj është e vërtetë. Trupi ynë dhe bota janë në vetdije. Ato janë për mbajtja e saj dhe jonë asiltas. Njërzit i njërandës përpishën të shpjegonj shfaqe në këti imazhi me realitetin objektiv të botës së materiale. Me gjitha të, kjo nuk mund të verifikohet sepse askusht nuk mund të kaloj limitet e shqisave të tje ose saj. Shka ku primar për egzistencën e botës është veddia me aktivitetin në saj imaginarë. Përandaj, atje nuk ka materje, por vetëm vetë dje e pa formë, e pa ndryshueshme dhe konceptet e saj të cilat kryojnë botën ton. Për një njëri njëran që e ka identifikuar vetën e ti me trupin e ti, botat duket si kur është botaj e jashtme. Por, një që ka realizuar të vërtetën në rreth identitetit të ti me vedije në pa form dhe të pa kufizuar E eksperiençon botën si thjesht një koncept E cila është vetëm një piesë për mbajtje së vedije së ti Realiteti objektiv dhe është pa form Vedija jo materiale në të cilon njërzit i një randë shohin Për mes shisave të tyre në botën e formave dhe ndryshimeve. Por aktualisht, ato janë të gjitha vese modat të ndryshmet vetëdijes, sepse gjithë shka e kryjuar ose e manifestuar, mundet vetëm të egzistojnë në bazën e vetëdijes së pa manifestuar, së pa kryjuar dhe e së pa ndryshueshme. E përsia e vetëdijes Trupi pa vetëdijë është jeshtë një piesë e shurdër e materjes i pa aftë për të kryer ndo një aktivitetës intelijentës. Vetëm vetëdia është ajo që i siguron trupit jetë dhe intelijentës. Syri, kur është i hapur, nuk shë asgjë pa vetëdienë. Gjithashtu ndjesia dhe të gjitha aktivitetet e mundjes, të menduarit dhe imaginata kjo, janë të pamundura pa vetëdienë. Pra, si mundet dikusht të pretendoj se materja është parsore dhe veddia dytësore dhe se perceptimi sensual kryon veddien. Veddia është kryuesja si i gjithshkaje dhe dhuruesja si i jetës dhe intelijensës. Ajo nuk ka nevojë për asë gjot tjetër për shpjegimin e sajë. Ajo vetë është dëshmuese e egzistensës së vetë, drita e vetës sepse ajo realizonë vetë vetën. As bota dhe as materja nuk mund të realizojnë vetë vetën dhe të egzistojnë nga vetja e tyre. Në të gjitha aktivitetet e tyre, ato varen nga vetëdia. Gjithë konfuzioni rreth realitetit objektiv të botës buron nga identifikimi i remi vetëdies me trupin dhe mundjen që e kufizojnë ato. Egoja jo reale, vetëdia identifikuar me format kjo. Egoja jo reale, vetëdia identifikuar me format kjo. Shë botën i reale, kryimin e shqisave të kufizuar atë cilat nuk janë instrumente njëse, por njësit, e cilale jonë vetëm një fraksion të sëvërtetës të kaloj për mes. Shqisat nuk sielin njoje ose kuptim, por ato e limitojnë këtë. Në të njëton mënyrë që imazhët dhe konceptet shfaqë në vedien individuale të identifikuar me trupin Po kështu dhe në vedien absolute atje është ngritur një ëndër Një imazhë i botësën të përdiqme Ashtu si ne identifikojmi me trupin e ëndrave tona dhe e konsiderojmë atë dhe botën e ti si rale Në të njëton mënyrë që imazhët dhe konceptet shfaqë në vedien individuale të identifikuar me trupin Po ashtu edhe vetëdia individualizuar e konsideron botën e saj të përditshme dhe trupin e saj, si real. E jashtëmja dhe e brëndshmja, vetja dhe jo vetja, shfaqen kur vetëdia e identifikon vetën me një formë. Nëse e vërteta e vetëdia së pa limituar realizohetës, Atojër të gjitha kufizimet zhduken dhe vetëm unitet i egziston aty ku nuk është as vetja e as jo vetja. As e jashtëmja e as e brëndshmja, as obzervuesi e as i obzervuari. Nëse nuk ka një ego dhe djetë kufizuar nga format, atojër gjithashtu nuk ka botë jashtë sajë, prandajë. Argumentet rreth egzistencës së botës si e pavarru nga vedia e egos janë po ajqe sharrake sa argumentet për një gjyrë në flogve të djalit të një gruaje sterile. Qlirimi nuk është aritur për mes eksplorimit të botës dhe egos, por për mes realizimit të egzistencës së tyre iluzore dhe shkaterimit të besimit në realitetin e tyre. Besimi Faith është një rezultat i bindjeve të përsëritura për gjithmonë. Pra, a i mund të ndryshojt nga përsëritja e vazhduesh me mendore e bindjeve të kunder ta. Besimin e identitetin tonë me trupin dhe mundjen dhe pasartë si të ti, bindja për realitetin e botës, është rezultat i opinioneve tona të pasakta në lidhje me natyren tonë të vërtetë. Nëse këj gabim lidhur me naturën e botës realizohet dhe kjo e vërtet theksohet dhe përjetohet vazhdimisht, ato e është dukja e egos dhe e botës është rezultati. Këj është qlirim. Shka ku për egzistencën e botës, ku ne mendojmë se jetojmë, shqiet në egzistencën e egos, veddia individuale e identifikuar me forma, dhe ajo nuk fshiet në azjo jasht. Kjo është pëse egoja duhet së pari të eliminojt nga realizimi i vedijes së pak u fishme dhe së pa form si natyra e vërtet se qënje son. Pastaj, bota shiet si përmbajtja e brëndshme e vedijes. Bota dhe vedija janë një. Vedija është burimi i botës, realiteti i saj subjektivë. Bota është vetdia në lëvizje. Praktiko kuots nga Bedrick Heyal. Nëse un jam bërës, Zoti është observues, dëshmues. Nëse un bëhem observuesi, atëherë Zoti është bërsi. Faza e parë, observim indiferent si objekteve. Esenca dhe baza e të gjitha proceseve është procesi i observimit kur observuesi, dëshmuesi, është në dieni të një objekti të observimit të tij. Kontakti reciprok ndërmjet subjektit, observuesi kë, dhe një objekti realizohet duke kthyer vëmendjen e subjektit te objekti, gjë që rezulton në realizimin dhe njohjen e objektit nga subjekti. Vetëm kur një objekt hynë në vetëdien në subjektit. Ragimet e subjektit ndaj objektit bëhen të mundshme, si dhe aktivitetet e përbashkta, që ofshin ato mendore apo fizike. Në varsit mardhënjes që obzervu e si merë ndaj objektit të obzervuar, atje janë tre type modash të vëmondjes. E para, obzervimi indiferentë. Nëse ne obzervojmë një objekt në shkoputje perfekte prej ti dhe jemi plotësishtë të vedishëm se ne jemi të ndryshëm nga objektit dhe të pavarur prej ti, gjë që rezultonë në indiferencë, do me thënë duke mos pasur munges të dashuris apo në veris ndajti. A të erë kjo është e ashtu quajtur obzervim indiferencë. E dyta, obzervim me angazhimë. Nëse ne obzervojmë do një objekt me neveri ose dashurim e ndore, ndërko që këto emocione janë të varura në intensitetin e tyre, kryojnë lidhje më të forta ose më të dopta varsie me disë obzervuese dhe objektit të obzervuar, ne i quajmë këtë obzervim me angazhim. Dhe treta, identifikimi me objektin në obzervuar. Nëse interesi dhe angazhimi i obzervuesit nda një objekti a rrinë maksimumin në vetë, subjekti identifikohet me objektin, obzervuesi me gjënë e obzervuar, i vedishmi me të pavetishmen, në përputhje me parimin se vedia e kontroluar nga vëmundja jonë gjalloron objektet në të cilat ajo banonë. Kur vëmundja të rishet plotësisht nga një objektë, Ajo objekt pushonë së egzistuari për subjektin, si dhe për gjdo loj mardhënje në dërmjet tyre. Për subjektin, ndryshe obzervuesin, gjithë shkaj obzervuesh me është një objekt. E gjithë bota, duke përfshirë të gjithë njërzit dhe trupin në ti, mondjen e ti, emocionet, arsuen, më thjeshtës. Gjithë shka mund të obzervojt Pra Loj i përzjedhur i obzervimit Për të sakton varsin e obzervuesit Dëshmuesit nga objektet e obzervuara Kur obzervon në mënyri indiferente Obzervuesi nuk ndikojt nga objektet e obzervuara Sepse raporti ti ndaj atyre objekteve është indiferent Edhe nëse ne nuk na intereson për asgjë Ajo nuk në influencon në asë pak. Ekuilibri yn nuk prishet asë nga knajsia e asë nga vojtja të cilat janë efektet e mardhënjeve me objektet. Dhe për këtë arsye, ne nuk jemi asë të lumë të reastë pak nashur kër jemi të lidhur me të ose kur ato shduken. Kur obzervojmë me angazhim, interes, ose lëmve dhije në obzervuesi të shëndrojnë objektet e obzervuara, Fuqia aktivizuese e vetë dië se u dhe eqru nga vëmondja jonë, e cila kontrollojt nga vullneti ynë, derdhet në objekte të obzervuara dhe i gjallërona to. Pra, duke nga bërë ne që të bashkë përjetojmë dërshimet e tyre. Në këtë mënyrë, obzervuesi, dëshmuesi, nga të rojtë në proceset e botës dhe në velon e ignorancës. Gjë që ne kupton bindjen në rreth varësisë son ose identitetit me objektet. Kjo do të thotë se objektet dhe ndryshimet e tyre nuk janë shkaku i lumturisë ose vuajtjes son, por këtë gjendje mendore përjetojmë për shkak të marrëdhënies që ne kemi kundrejt objekteve. Duke e realizuar këtë të vërtetë, çlirimi nga bota dhe anulimi i varësisë nga objektet e observuara arian ç'o është e vërteta vetë ndritçuese dhe e dukshme që un observuesi i vetdishëm dhe inteligjenc nuk jam as që që mund të observohet në fakt të gjitha gjërat e observuara janë objekte jo inteligjente të ndara nga un dëshmuesi i tyre un nuk jam bota trupi mondial arsyeja Emocionet apo kujtesa Sepse obzervuesi Dëshmuesi Nuk mund të jetë i obzervuari Shikuesi Nuk është ajo që shihet Një që ndjen Nuk është ajo e cila ndihet Mendimtari nuk është një mendim Një që kujton Nuk është ajo e cila kujtohet Gjikuesi nuk është objekti që a i gjykon. Nëse unë nuk jam bota, trupi, mondja dhe emocionet, ato erë do të ishte një rancë t'i lejoja ato të me influensojnë mua ose të më të rejshin mua në knajsi ose voajtje të rrjedhë së pa fund të jetës në ndryshimeve tranzitore. Kjo është pse një njëri mëndshur me vedie ruan në objekte që hynë në vedie në tië dhe i shikon ato si jo vetja ndërko është duke qëndruar pane veri ose dashuri dhe duke qënë plotësishti vedishën për ndarjen dhe pavarsin e ti për i tyre në pashe perfekte shpirtërore a i obzervon lëvizit e trupit të ti dhe e di se trupi është jo vetja sepse a i trupi kë është një objekti obzervuar dhe jo obzervuesi Në equilibrë perfekt një njeri i mëndë që shenë ndryshimet e mëndjes së ti, mendimet, emocionit, imaget dhe a i gjithashtu dëshmon ngritjet e tyre, eksistencën dhe shdukjen e tyre dhe a i e di se a i obzervu e si ngritjes së tyre, eksistencës dhe shdukjes së tyre nuk është ato, por ato janë vetë se jo vetja objekte të obzervuara dhe kështu a i nuk reagon nda i tyre as me dashuri dhe as me nëveri dhe qëndron më njanë si një obzervues dëshmues indar dhe indiferent kur mëndja për shkakt një zakonja fatë gjatë e identifikon për sëri vetën me trupin dhe filon të reagoj një i urdë vazhdimisht imposht të gjitha lë vizjet mendore në rritje duke i obzervuar atome indiferentë me bindjen se ato nuk kanë të bëjnë me të, dhe risa ato shduken. Kjo reze e koncentruar e vedijes obzervuese, djek dhe shkatëronë prirjet, dëshirat dhe të metat më të fsheurat të karakterit, dhe risa vetëm vedija e pastër e obzervuesit mbetet. As shtypja dhe as pranimi i lëvizjeve mendore, që ofshin këto kënajsi sensuale, Mjërësia apo uretje apo ndojnë gjë tjetër, nuk të qojnë në kontrolin e mundjes. Vetëm obzervimi dhe kuptimi indiferenti shkashëve që të qojnë në shfaqen në lëvizjeve mendore, që është gjithmon egoja, bindja se unë jam trupi dhe mundja, të qojnë në zbrazjen dhe qëtësimin e mundjes. Dhe është vetëm në këto qëtësi shpirëtërore, kur vetja është këllqenë në lumëturje në jurt ka një qasje e baras të ekuilibruar ndaj të dashurve të tij, të afërmbe, miqve, si dhe armë miqbe, të huajve dhe të gjitha objekteve, sepse ai e di se si përzemërsia, po ashtu edhe neveria janë marrëdhënie të jo vetes të tij, trupit, mendjes, me jo veten e objekteve të tjera. Dhe kjo është pse ai Dite natë, moment pas momenti, me vigilend së obzervon në objektet, për mbajtjet e vedie së ti, të cilat shfaqen, që ndrojnë për një kohë dhe shduken, dhe ishe ato si ndryshime të pa baza kalimtare që ndodhin në vedie në përjeqme, të pandryshueshme, të obzervuesit dëshmuesit dhe kështu i urti nuk preket asë nga neveria dhe asë nga dashuria detyruese e mundjes nga të gjitha objekteve të obzervuara, sepse gjithë shka që mund të obzervojt nuk është aji, por jo vetja. Obzervimi gjat, i gjatës, i vedishëm dhe indiferentës i trupit, lëvizjeve dhe funksioneve të ti, shqisave, ideve, dëshirave dhe të menduarit qon në ndryqim për voja e vedish me jonaj të qonit të ndryshum ga të gjitha këto objekte të cilat më pas duken për një të urt të jem pasht të vëzhguesh me sa robat që në veshim ose automjetet që në drejtojm ndërmjet procesit të obzervimit një urt shë edhe përjeton direkt të vërteton unë Obzervuesi, dëshmuesi, nuk jam asë gjëjë obzervueshme. Ky nuk është një opinion apo bindje mundjes, por realizimi i ti ndërmjet për vojës direkte të kësaj të vërtete. Për ta bërë përparimin më të letë, një i urt së pari vëzhgon trupin e ti, dhe risaj i të përjetoj të kuptuarit e ndritur se trupin nuk është aji. Obzervuesi Pas taj në mënyrë të njashme, a i obzervon shisat dhe aktivitetet e tyre, dëshirat dhe më pas për mbajtjen e mondjes dhe risa për mes obzervimit të ti të koncentruar direkt. Aktivitetet e mondjes pushojnë, si dhe të gjitha dëshirat, lidjet dhe problemet të cilat të gjitha tretën në dritën neve djesë. Këto janë hapat drejtë shlirimit që duen praktikuar dhe risa shikimi obzervuesit indiferent fillimisht të bëjt një zakon dhe më vonë një gjëndje natyrshme pa mundimshme e cila mbetet e njëjt sa do aktiv që ne të jemi Me obzervimin indiferent ne heqim iluzionin opinionin e gabuar mendor se ne jemi trupi qisa dhe mondja dhe i përjetojmë ato të jenë të ndryshme nga obzervuesi i tyre. Ne, vetja jonë. Në këtë mënyrë që ndrimi jënë dhe përfshirja jonë në botë, trupë, mondje dhe emocione anullojëtë, dhe pasha e vedishme obzervuesi të palë kundur, a rjetëtë. Pastaj frika dhe kënajësia, angëthi dhe shpresa, krijimi dhe shkaterimi, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dashuria dhe neveria, as një palet të kundërtave që kriojnë botën nuk ka fushim bitë u vërtin, dhe kështuaj qëndronë në pache dhe qëtësi. Në këtë gjëndi a i derdhë dashurin, dhëmëshurin dhe dëshirat e ti të mira në të gjitha drejtimet dhe për të gjitha qënjet në mënyrë të barabartë. Por në të njojtë nko, a i nuk influensojt nga i gjithë kjo dhe qëndronë pas një lidhje dhe dëshirë faza e dytë observimi i observuesit as i observuari dhe as vetë observimi nuk mund të ndodhin pa observuesin dëshmuesin si dhe realizimi objekteve pa mundur, pa i objekteve është i pamundur pa aftësinë për t'i realizuar ato gjithashtu vetdia objektive empirike nuk mund të ekzistojë pa vetdijen e subjektit tani Kusë është dëshmuesi i pandryshueshëm një objekteve dhe ndryshimeve të tyre? Qfarë është vedia që shetë gjitha objektecë? Pasë i ka ndarë për mbajtjet e vedies nga vetë vedia, në mondjen e ti të eshtur dhe të pastër, një i urt është i vedishëm për gjëndjen e pastër, jo materiale, të pa form dhe të vedishme të qënjes, dëshmuesi në pandryshueshëm të ndryshimeve. Qfarë është dëshmuesi i pandryshueshëm të nd Me përkushtim dhe dorzim të thellë, dhe nuk ka s'një dushim se kërë është Zotis Suprem. Dirisa i të kuptoj dhe përjetoj vetën si ajo vedie e pastor, e cila është e vedishme për egzistencën e sajë, si dhe egzistencën e objekteve të obzervuara. Obzervuesi dushmuesi i lirë, më pastor e që letësirë të vëmondjen e ti nga të gjitha objekte të obzervueshme dhe e këthejnë atë në vete. Të vetë obzervuesi, pa të cilin procesi i obzervimit nuk është i mundur. Më pas, a i qëndron me vetë vetën e ti të vërtet, i zhytur plotësish në këtë gjëndje të pasër të vetëdishme së të qënit, me vëmondjen e ti plotësisht të tërhequn nga bota, dhe edhe nësa i e këthen vëmondjen e ti të vetëdishme nga bota, Ajo nuk e dobson dhe as nuk ndërhyn në qendrimin e tij në veten në vërtet, sepse ai e bën këtë pa një kapje. Të dyja këto gjendje, përthithja në vete me perceptimin e botës ose pa të, janë lloje samadhi, sepse përvoja e botës nuk është në kundërshtim me përvojën në vetes. Ajo që është kontradiktore, është përfshirja ose qëndrimin në botë, e cila kryon pengesa për realizim. Përveç kësaj, si mundet që një lëvizje e një qëpallë të holë të mari një vendim rrëth për vojës të sëvërtetës, apo të nga pengoj ne për i saj? Samadhi, me vedjet një kosh me të botës, është një nivel më lartë që një përthithje e vetme në vetë vete, kur botë ashtë duketës dhe duhet të stërvitet me zel, dhe risa bota dhe vedia të pushojnë si qënit të kundërta reciproke. Prandaj, një njeri mëndë që praktikon qëndrimi në vete edhe gjatë aktiviteteve në botë në formën e të qënit një dushmue si të gjitha aktiviteteve që ndodhin. Me gjithse për një obzervues të jashtëm, një i urtë duket të jetë aktiv në të njëjtë mënyrë si një njeri pandricuarë. Një urdë vazhdimisht që ndronë vetëm në vetë vetën e ti dhe është një dëshmue si pandikuar i lëvizeve të trupit dhe mundjes e ti, me bindjen se Zoti i bënd të gjitha ato dhe aji, i urti, nuk është bërë si atyre aktiviteteve dhe as klavi i tyre si që njërë si ziti njërand janë. Duke varjuar se në qëfar maseve mundja dhe vedia janë të rejshur këtu nga bota, trupi dhe mundja, dhe sa qëndrimin në të është anulluar dhe përfshirja në të zvogluar, a i nivelli vëmëndjes atëher mund të kthetë në vetdien e obzervuesit dëshmuesit, dhe arinë përfshirjen dhe më vonë qëndrimin në të, së bashku me realizimin e gjëndjes të pastër, të vetdishme dhe të lumëtur të qënjes, e gjitha kjo me një sigurit të palë kundur. Në filim, ne qëndrojmë në vete me përpjekje, më vonë për shkak të forësës së zakonit, dhe më në fundë, zhytja dhe përthithja në vetë vete bëhet gjëndja jonë në natyrshme, e pa mundimshme. Momentet kër ne jemi të pavëmënd shumë daj vete sonë, alternon me realizimin e sajë, e cila vazhdimisht arijet duke e rikujtuar atë. Për shkakt të përpjekjeve të vazhdueshme, intervallet e hareses janë gjithë një e më të shkurtra deri sa një i urt të që ndroj në vete gjatë gjithë ditës dhe natës. Pastaj, pa marë parasysh nësa i është zgjuar, duke ndëruar apo në gjumë të thellë pa ëndra, a i obzervon të gjitha gjëndjet nga baza e gjëndjet së pastor. Së pa ndryshueshme si qënjes në të cilë në shfaqen të treja gjëndjetës Dhe i as një herë nuk është i ndarë nga kjo bazë Ashtu si objektet në vetdien ton në ngrihen Egzistojnë për ca ko dhe më pazë zhduken Po kështu shkon edhe gëzimi dhe lumëturia e shkaktuar prej tyre të, të cilat alternojen me vojtjen dhe pikullimin, kur ne humbasim objekte të dëshiruara, ose lidhemi me ndonjë gjotë të padëshirueshme. Lumëturia e vetes, e cilat derdhe dhe shkëllqen pasi në arrim më realizimin, është natyra e vërtet e vetes, ose më sakt, ajo është vetë vet vetja. Prandaj, Lumëturia e vetë vetës është e pavarur rreth gjdo objekti dhe asë gjë i jashtë me nuk mund të ndërhyme të ose të ndërpresat të me vujtje. Ajo mundet vetëm të humbas kur ne harrojmë për vetën dhe i gjëhet për sëri kur ne e rikujtojma të. Asë gjë tjetër nuk mund të ta influencoja të. Nuk është në fuqinë e vullnetit tonë të mbajmë objekte të dëshirave tona për gjithmonë, nëse në këtë mënyrë të arrijmë lumturinë, por është brenda fuqisë son të qëndrojmë për gjithmonë në vete dhe pa ndërprerje të përjetojmë lumturinë e saj të përshtatshme dhe lidhjen e lumturisë së përhershme, e cila është e paprekur nga vuajtja. Kjo është pse një jurt i vërtet asnjëherë nuk e lë veten kuotës nga sërish shankara. Ashtu si një gurë, pemë, barishte, oris dhe shkarpatë, i gjitha digje nderi në hinë zjarë, i gjithë universi objektivë, duke përfshirë trupin, organet e ti, pranën dhe mondjen, gjithashtu digje në zjarën e realizimit dhe ndryshojnë në veten supreme. Faza e 3. Uniteti i observuesit dhe i observuarit. Rruga drejt realizimit përfundimtar të unitetit, e së vërtetës përtej së cilës atje nuk kam asgjë më shumë, të shpië përmes besimit në ekzistencën e atij uniteti dhe ndërmjet adhurimit të tij, përmes përkushtimit ndaj tij, lutjeve për realizimin e tij. Dëshirës për të shkrirë me të, për pjekjes për të kuptuar dhe arritura të, për kushtimin dhe dorzimin në të. Qëndrimi i përherë shumë në vete e shkatron të gjitham betjet e egos, ndjenjën si, unë jam trupi dhe mundja, unë jam aktiv dhe bota është reale, të cilat jam bindjet gabuar atë mundjes duke na penguar ne nga realizimi unitetitë dhe risa ato hiqen plëtsisht. Bota e perceptuar është një imaj zhmendor dhe kështu, ajo është në mundjen ton. Bota, format e vendosura në hapsirë dhe kokjo, jam për mbajtja e vedie son, sepse mundja është në vedie. Nëse trupi është në vedie, aj nuk mund të jetë vendbanimi i mundjes dhe vediesë duke e kuptuar këtë të vërtit dhe duke përjetuar botën në ne, vetëdia e pastër. Iluzioni i lidhjes me trupin largojt dhe realizimi i unitetit, i vetëdijes gjithë përfshirë se a rjetës. Pas kësaj, gjithë shka, zemë rajon dhe universi, përshkohen nga vetëdia, e cila shkëllqen këdo dhe atje nuk ka zgjëj arsaj. Madi të gjitha format kuptohen dhe realizojnë si ekzistenca e pastër e vetdiës, sepse nësa ato ekzistojnë, atëherë ekzistenca e pandryshueshme, gjendja e qënies kjo, duhet të jetë baza e tyre dhe jo vet format kalimtare, të ndryshueshme, emrat apo karakteristikat e tyre. Pra, kur ne arrijmë vet realizimin, Ne duhet të qëndrojmë në të me dashuri dhe dorëzim të plot në vullnetin dhe hirin e ti Me bindjen se vetja shkullqen njësoj ku do Jasht dhe brënda, afer dhe larg Gjithë përfshirëse dhe i gjithë pranishme Dhe ne duhet të jemi të vedishëm se ne jemi një me të Diri sa vetëm ajo mbetet Vetëm dorëzimi absolut hapë derë në hirit të vetes e cila, ndërsa në pushton, shkateron betjit e fundit të egos, të cilat duhen equr, duke hapur kështu derën e qlirimit për fundimtarë që nuk mund të arjet në asnjë mënyr tjetër. Edhe kur uniteti ende nuk është realizuar, ne duhet të jetojmë vazhdimisht të bindur se gjithë shka që ne perceptojmë dhe përjetojmë është vetëm dhe vetë dja rezatuese. Dheri sa fillimisht kuptimi intuitiv dhe mendorë dhe më vonë realizimi drejtë për drejtë i kësaj të vërtete të vi. Nëse ne nuk e bojmë këtë, ne thjeshtë humbim kontonë. Metoda e drejtë për drejtë e realizimit, arditje së unitetit, është obzervimi jo personali gjatë të cilit obzervuesi nuk është më ilimituar nga forma dhe pozicioni i trupit të ti. Por, aji, ajo, përshkon objekte të obzervuara. Këtu, obzervimi shpërndajt në mënyrë të barabartë më disë obzervuesi dhe objekteve të obzervuara, pavarsisht, Në sekuj fundit është brenda apo jashtë? Observuesi i observuari dhe procesi i observimit janë veti dijen e një dhe të vetme të observuesit dhe përllëdoi krijojnë unitetin në pa për e padiskriminuar. Përvoja e këtij uniteti e arrijë si rezultat janë ulimi të bindjeve se vetdia e observuesit është e limituar nga trupi dhe mendja. Vetdija observuese E vetë dishme, te kalon këfizimet e trupit dhe përafron dhe përshkon të gjitha objektet e obzervuara, duke anulluar kështu iluzionin e obzervuesit të limituar nga format. Ky iluzion është kriimi një mëndi e të bazuar në bindjen e gabuar për identitetin e vetës me trupin. Êshtë vedia ajo që thotë, unë i përkask të trupi dhe jam e limituar për ti. Por kjo është me nduarit e mëndje si njërante. Kur vedia vërshon dhe përshkonjë gjithë shka, në brëndësit e një sekonde në kuptojmë dhe prijetojmë unitetin në gjithë shka. Ato jertë i gjitha forma dhe apsira janë të mbushura me vedie si brënda për ashtu edhe jashtë. Dhe në ato vedie ato lëvizin dhe jetojnë si imajët të projektuara në ekranin e kinemasë. Kjo është pse një jurë që ndroni zhytur në vete me bindjen se vedia e pastor përshkojnë gjithshka, si nga jashtë për po ashtu edhe nga brënda, dhe se ajo është gjithshka, deri sa të gjitha dalimet të zhduken dhe uniteti apsolut të arijet. Meditimi i vërtetës, unë jam Brahman, gjithshka është një, Qëndron në kërkimin e Kungulës, me qëllimin për të kuptuar dhe realizuar të gjitha manifestimet në hapësirë dhe kohë, si jo dualitetin, pa formë, të pandryshueshëm, por unitet të vetdijshëm. Ky meditim nuk bëhet duke menduar, edhe pse zhvillimi i bindjes së saktë është i rëndësishëm në fillim të rrugës shpirtërore. Këj meditim bëhet me përqëndrim pajësor të mundje së heshtur në dëshirën dhe përpjekjen për të kuptuar dhe përjetuar si botën ashtu edhe vetën tonë si vedije e pastor. Pa formë me dorëzim të një koshëm absolut ndaj vullnetit të unitetit dhe dashurit pasionuar ndaj ti. Pastaj, ku doqë një juurt shikon, a i shebë vetën në ti vetë djenë në pastër, gjithë përfshirëse, gjithë iluminuese dhe gjallëruese. Lumëturia e dashurisë që a i përjeton nuk është dashuri për një objekt, sepse ajo do të ishte dualitet. Lumëturia e dashurisë që një i urtë përjeton, tani është dashuria ndaj vetës së ti, ndaj unitetit dhe ajo rjetë një lojë në të gjitha drejtimet, sepse aji, si vetja, është tani ku do, në gjithë shka, dhe gjithë shka është në të. Tani, nuk asë një të mirë apo të keqe, por vetëm parimi i përjetëshëm i lojës ujnore të vedijes lumëtur, e cila një kosishtë është e vedishme për vetën, si bazë e palëvishme, e pandryshueshme, e përjetëshme, e gjithanshme, pa form, si dhe lëvizjet e ndryshueshme të formave në apsirë dhe ko që në ngrije në vedie, e egzistojnë në të, dhe pasta ishduken në të gjithashtu. Ndalesa dhe lëvizja, format dhe pa forma, kryojnë një unitet ku gjithë shka është e njëjtë. Largë dhe afer, trupi, bota dhe vedia, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e gjitha jot i jota një përjetojt si një dhe i vetëmi unitet. Kjo është gjëndje e qënjes më të lartë të vedishme, qlirimi apsolut, realizimi dhe lumëturia, e cila nuk ndikohet nga asë egzistenca në trup dhe nga katër gjëndjet e ti që janë zgjimi, ndërimi, gjumi i thel dhe samati dhe asë nga shdukja e trupit sepse të gjitha ato gjëndje dhe kondicionime janë vetëm lëvizje të përkoshme ose gjëndje të sënjyëtës bazë. Uniteti i vedjes në të cilën një ciliruar i banon për gjithmon duke u identifikuar plotësisht me të. Dashuria pa mëndshuria është marzi dhe mëndshuria pa dashuria është boshe dhe eftotës. Dashuria është rrëmëturia e vedjes. Prandaj... Dashuria duhet të jetë e mëndëshur dhe mëndëshuria duhet të jetë e dashur. Pastaj në arim gjëndjen e lumëtur, të vedishme të qënjes, e cila e shej gjithë shka si veten. Kjo është arsyeja që me dashuri dhe përkushtim një i urt admiron dhe adhuron në Zotin. Vete në lumëtur së të gjitha kryesave, vet djen gjithë në dritëshuese, pa menduar se ajo është ndryshe nga i dhe vetja e ti. I vetë mja dhurim i vërtetës i Zotit është që ndrimi i vazhdueshëm dhe i vedishëm në vedien e pastër të vetë e son të realizuar me dashuri dhe dorzim apsolut ndaj vullnetit dhe fuqis së ti saj. Ezitimi nuk është i denjë për një dishepull të mirë. E vërteta mund të kuptojt dhe të realizojt pikerisht tani. Ideja se un nuk e kam realizuar. Është vetëm pengesa më madhështore e realizimit. Pra, për jetoje të vërtetën tani, në këtë moment që ti po e dëgjon atë, mendimet si për shembull, unë nuk jam i përgatitur për realizimin ose suksesi kërkon kohë të gjatë dhe përpjekje më të madhështore, ose unë jam mëkatar i madh, thjesht vonojn suksesin. E vetëmja gjëjë nevojshme është të eqësht qafe besimin në jo realen dhe të filosh të besosh në realitetës. Me fjalë të tjera, zvëndëso bindjet e gabuar atë mundjes me ato korekte, sepse bindjet e gabuar amendore kryojnë diversitetës, dhe është mundja jonë ajo që duhet i e qafe ato dhe të të qlirojt nga lidhjet që ajo i ka vënd vetes. Atje nuk ka asë një rrugë. As një kërkime, as një qëllim të sajë dhe as kërkues. Të gjitha këto janë vetëm iluzione mendore. Hiqe qafë e mandjen, që ndroashtu si të shtijë dhe qëllimi është arritur. Mos kërko as gjë, mos prit për as gjë. Kërkimi dhe pritja janë gjëndje shpirëtërore që të pengojnë të kuptosh të vërtetën. A i që kërkonë dhe pretë, as njëherë nuk do të gjejë dhe as njëherë nuk do të shopër mes. Heshtë dhe die se ti je zoti. Illuminizmi a rjetë duke realizuar atë dhe jo duke kërkuar. Gjithë shka që ti kërkonë është ashmë ta këtu tani dhe këtu nuk ka pasur as njëherë një moment që kjo të mosiet e tilë e totu vërteta duhet të përsëriten dhe të theksohen përsëri dhe përsëri derisa ato të, të bëhen pjesë e qënies son dhe e vërteta përjetohet në mënyrë direkte vetëm një lloj bindje sekët pa praktik nuk është e mjaftueshme e vërteta duhet të jetuar në çdo moment të jetës dhe nuk ka asnjë moment kur e vërteta nuk përjetohet Ne jemi në jemi gjithmonë, ajo e vërtet. Mungon vetëm realizimi dhe kuptimi i saj. E para mungon për shkak të orhjes së vëmendjes son nga ajo, dhe e dyta për shkak të ignorancës son. Ti je ajo. Ti nuk e ke qenë dhe nuk do të jesh kurr asgjë tjetër. Ti je ajo, edhe tani, pikërisht në këtë moment. Realizoje këtë dhe qëllimi a rjetës. Ti je gjithmonë vetë dhja rezatuese, e lëmtur nga përjetësia në përjetësia. Ti je tashmja e përjetëshme, ti je baza e pandryshueshme, dëshmuese e ndryshimeve dhe lëvizive dhe në të njëtë një nko, ti vet i e ndryshime dhe lëviziet. Këtu, nuk ka pasur dhe nuk do të ketë asë një herë një moment kur ti nuk egziston. Ti e egzistenca e pasër që përhapet në oshanin e përjetësis pa kufizime. Këtu nuk egziston asë gjot tjetër përveç teje. Ti e zoti më ishencë, shenëtor dhe urcë, e përkushtuara e vetës tënde. Pusho në pashën e lumëtur të egzistencës tënde të vetë mjaftuashme. Shijo vetën tënde në unitetin e vedie së pasër dhe shumë lejt shmëri së bodve dhe qënjeve. Por kur mos haro se ti jetë gjithë gjë për e tyre, ti su premja. Hiri dhe më shira e vetës dhe falja për të gjitha më katet e tua, që të gjitha ato të ashme të janë dhënë ty, Mos hezito dhe realizoje këto tani Hidhe largë friken dhe uretjen Si dhe lidhjen tënde të pakuptimt me trupin dhe mondhjen tënde të parëndësishme dhe egoizmin tëndë që sharak Ndalo se qënë një lypos duke kërkuar të so pak najsie nga trupi dhe shqisat e tua dhe merë në dorë tra të shgimin tënde Gjith universin Ti je gjithë shka dhe gjithë shka të përket ty. Ti e mbreti pa opozicion. Gjithë shka që ti mund të mendosh është ashmë e jotja. Pra ndaj, ti nuk mund të dëshirosh për asgjë. Dëshirat e rjedhin nga ignorancë a jote, por jon nga nevojat e tua. Hidhë tutje të gjitha limitimet, format dhe emrat e tua. Edhe... Thjesht, gje. Në bashkimin me unitetin që ndronë qullimi ytë i vetëm dhe më i lartë dhe të gjitha dhe tyrat e tua përmbushen në kurti ta risha të. Lëmturia e vetës të pretë, mos heziton më dhe eja të ajo. Kë ishte dhe fundi kapitulit tituluar Jnana Gita nga autori Gjiri Vacek. Ju falenderojt i qitve.